Biografii Memorii Ghepardul De Giuseppe Tomasi di Lampedusa Scenariu radiofonic de Titel Constantinescu Virșele mâini, ceva se întâmplă, ceva grav. O lume se clatină din temelii și eu, prințul Fabrițio Salina, cu toți mei, simt asta. Un soldat tânăr, frumos, mort în grădirea paratului meu. Mort pentru rege. E absurd, e absurd. Regele, un seminarist în uniformă de general care nu prețuiește mare lucru. Să vină iar, După o răscoala nereușită Să lupte pentru unitatea Siciliei Iar Tancredi La sfățatul și neast împăratul meu Nepot Aderând se pare la aceste idei Ale bărbosului ascuns în munți Tancredi Prinț Falconeri Și regele Regele asta Cine va fi sortit să urmeze acestei monarhii care poartă de pe acum semnele morții pe față? Victor Emmanuel Piemontezul, care îi se spune regele gentilom și care face atâta zarvă cu meritele lui, n-ar fi același lucru. Pleacă un Ferdinand și vine un Victor Emmanuel. dialect torinez în loc de dialect napolitan și basta. Sau poate... Republica lui Don Petino Mazini Dar asta ar însemna Ar însemna că eu din Fabrizio Corbera Principe di Salina Aș deveni simplu Domnul Corbera Un burghez oarecare Și ghepardul Emblema neamului Salina Felina asta cu ochi blândi, Care nu suportă captivitatea Blazonul strămoșilor mei, Mândria și orgoliul nostru, Smulsă de vânturile noi, De toate aceste transformare Care și începe să se face simțite. Ghepardul murind, Dispărând cu noi deodată, Prințul Salina devenit simplu, Simplu de tot, Domnul Corbera. Da? Alo? Da? Editura Feltrinelli. Da? Cu domnul Giorgio Bassani, vă rog Eu? Nu știu cum să vă spun E vorba de un manuscris Oh, nu e ceva nou, domnule M-aș fi mirat să-mi telefonați doar să mă întrebați de sănătate Desigur, o capodoperă Da, da, o, o capodoperă Da, dar la știam eu Vă pot aduce manuscrisul chiar acum? Sunteți autorul? Nu. Autorul a murit. Oh. Era un prinț. Un prinț sicilian. Giorgio, oh, iată manuscrisul de care ți-am vorbit. Tu erai la telefon? Nu. Nu, un prieten. Dacă mi-ai fi cunoscut vocea, nu mai ai fi luat în serios. Oh. Iată manuscrisul Ghepardul. Autorul? da, da, mi s-a spus Un prinț Da, da, prințul sicilian Tomasii di Lampedusa A murit anul trecut, în 1957 Într-o clinică din Roma Lampedusa, Lampedusa Îl cunoști? N numele acesta cred că Da, da, acum doi ani La San Pellegrino Terme Da, da, Eugenio Montale Într-un cernaclu de poezie a lansat un poet. Nu, nu, nu exclus, exclus. Prințul nostru nu e poet. A, e... Da, da, da, da, da, da. L-a lansat atunci pe Lucio Piccolo o revelație Crezi că era pseudonimul lui? A, nu, nu, nu, nu. Poetul era chiar Lucio Piccolo, baron sicilian din Capodorlando. Dar nu venise singur, era întovărășit, și vârf lui, un bărbat înalt, frumos, cam plin de el, cam orgolios, vorbea puțin, afișându și noblețea, seniorial, politicos și grav. Pentru o clipă a izbutiți să ne atragă atenția, era ceva nou pentru noi, parcă se deschisese brusc o fereastră spre un timp de demult, un leu singuratic, Răsărit dintr-o dată, într-o lume de ifose, cancanul și aplauze, Dar ne-am reîntors la splendida poezie a lui Lucio Piccolo Și pe vărul lui l-am uitat toți. Da, da, acum mi l-am reamintit, da, da, numele lui Cu rezonanțe de foșne de Dantele vechi și cantilene siciliene. Giuseppe Tomasi di Lampedusa se pare că nici el, leul singuratic, cum i-ai zis, nu țirea prea mult la atmosfera aceasta de salon și de forfotă literară. Da, da, da. după terminarea discuțiilor, felicitărilor și extazurilor poeticești din cenaclu orașului Lombard, s-a întors acasă și nimeni nu l-a mai văzut niciodată pe leul Singuratic. Iar acum leul a devenit ghepar. Ia să vedem... Rugăciunea zilnică se sfârșise. Timp de o jumătate de oră, glasul împăcat al prințului, Reamintise tainele de slavă și de pătimire. Timp de o jumătate de oră, alte glasuri îngemănate, Țesuseră un murmur unduitor, din care se desprinseseră florile de aur, ale unor cuvinte neobișnuite, iubire, neprihănire, moarte. Și în legănarea acelui murmur salonul Nurococo părea să-și fi schimbat înfățișarea, până și papagalii care își desfăceau aripile de curcubeu pe mătasea tapiseriei arătau cu prânș de sfială. Ei, ce părere ai? Mm, un lucru e sigur... Mm? Ne aflăm în fața operei unui scritor adevărat Ați auzit Gepardului Lampedusa, se pare că va fi publicat e, Exclus, exclus, nicio editură nu l-a acceptat Chiar și Elio Vitorin l-a respins categoric Are o factură prea vădit-eseistică Deci neliterară, spunea el Și crezi că este un criteriu? Că după cartea lui Călătorie în Sicilia Nimeni nu poate să mai scrie despre Sicilia cu atât mai mult cu cât Elio Vitorin a încurajat foarte mult scritori Ea a publicat în editura Einaudi din colecția Igetoni Chiar și străini, pe Margrietura mai ales da și eu m-am mirat Pe Franco Lucentini cu tovarăși necunoscuți pe Carlo Casola cu romanul Fausto -siana, Pe Giovanni Arpino cu să-i stat o felice Giovanni Da, da, da, da, și pe Beppe Fenilio la a mm -hmm. publicat Romanul lui la Malora, în ciuda titlul lui mm -hmm. Rău Se pare că a avut numai ceasuri bune Și <laughs> totuși e de necrezut Iată, pardul a fost respins Nici n-a fost să audă de el <laughs> sicilienii între ei <laughs> <laughs> Se pare că Sicilia principiului di Lampedusa E cu totul diferită de propria sa Sicilie O consideră o carte străină în care transpare mult prea vag nefericirea Siciliei O Sicilie văzută de un prinț E atât de departe de tristă Sicilia lui Vitorini Era de așteptat ca autorul călătoriei în Sicilia Să nu creadă în povestea unei familii princiare Al cărei blazone un ghepard da, da, da. Apărător în felul lui, dacă nu al nobilimii în crepuscul, măcar al burgheziei care avea cât de cât să apere în continuare dreptul. Oh, sigur, sigur. că sigur. Cartea lui Vitorini e un țipă de deznădejde, de revoltă. Coborând dintr-o dată printre vitralile și cantilenele nostalgice ale lui Lampedusa, Vitorinii probabil s-a simțit stingheri. Ca un copil rătăcit dintr-o dată într-o cetate bizară. Se amintești pasajul acela despre copiii flămânzi din cartea lui Vitorini? Ei. Îi înțeleg refuzul. E altă lume. Altă lume. Altă lume. Unii critici dau dreptate, reptate, alții nu. Poate, poate s-a grăbit totuși cu sentința în cazul cărții lui Lampedusa. Poate. Eh, și până la urmă, cine publică e chiar. Giorgio Basani. La editura Peltrinei. Vietul la Lampedusa nici măcar n-a avut parte să-și vadă cartea în vitrine. O viață întreagă să visez să scriu o carte și să mor cu puțin mai devreme de tipărirea ei. Exact la un an de la moartea autorului, despre care nici nu se știu prea multe. Da, da, Voi merge mai târziu, după apariția cărții la soția lui, să iau un interviu. Da, mm. o cunosc. Alessandra Wolf stromărzei. E autora unor remarcabile studii psihologice, vicepreședinta a societății psihanalitice italiene. Poate de la ea să putem afla ceva mai mult despre acest misterios prins, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Da, de fapt, soțul meu dorea de mult să scrie un roman istoric Având ca personaj central figura străbunicului său după tată Giulio di Lampedusa, astronom Se gândea mereu, dar nu se hotăra să-l scrie Era un singurat, așa se spune Un singurat? Un visător Cercul literare italiene nu l-au știut prea bine Apariția cărții lui a fost ca o străfulgerare un om singur undeva, meditând și deodată... Era un îndrăgostit de liniște și de câțiva prieteni buni. Primea totuși, adeseori la noi, la Palermo, un mic grup de tineri cu care întreținea colocvii literare, discret, fără să lase nicio o clipă a se bănui propriile sale preocupări în domeniul scrisului. Lecturi și meditație. Scria totuși, rar, Câteva novele, câteva povestiri, note, gânduri, amintiri... Care s-au publicat în data după apariția gepardului Unele din ele erau studii în vederea viitoarei cărți pe care ezita să o scrie. Iată aici, locurile copilăriei mele. Da, a face o cronica a copilăriei tale... Ei, mi se pare cu neputință Chiar însuflețit de cea mai mare bună credință se i seamă seama că nu pot să răsfrânge Decât o imagine calpă Foarte adesea sprijinită pe înspăimântătoare anacronisme Așadar voi urma metoda regrupării motivelor În spațiu mai curând decât în succesiune temporală Voi vorbi despre locurile pe unde mi se petrecu copilăria De oamenii ce o înconjurare de sentimentele mele Așa... Da. Da. Nu? Pentru mine, copilăria e un paradis pierdut. Toți erau buni cu mine, eram regele casei. Așadar, cititorul să se pregătească a fi plimbat printr-un paradis terestru și pierdut. Da, există aici multe evocări asemănătoare cu pasaje din Ghepardul. De la descrierea Palatului din Palermo la călătoria spre Santa Margherita Belice. Aș zice că e un fel de ciornă a romanului, o primă încercare. Poate, dintr-un exces de scrupul artistic, simțea nevoia unor multiple acumulări. Imaginea prințului Salina îl obseda. În povestea în serile noastre siciliene, seri lungi, cu aerul încărcat de miresmele florilor toropite de soare. Căutările pe care le vedesc povestirile și novelele respective Sunt nu numai de domeniul fizionomiei eroilor sau atmosferei Desigur, ele pătrund adeseori în însăși biografia autorului S-a pregătit zeci și zeci de ani pentru a scrie Ne Nefiind scritor profesionist constrâns Să-și afle în literatură sursa de existență cotidiană el și-a urmat procesul firesc de elaborare lentă Care corespundea structurii talentului său Până în 1955 Da, da, Lucio Piccolo, vărul lui Reputase un mare succes cu poeziile sale Acest lucru a fost desigur un stimulent pentru Apariția el Alția cărții a fost o imensă surpriză Nimeni nu se aștepta Toți se întrebau cine a scris-o, cine a scris-o Da, unele edituri au respins cartea Soțul meu se obișnuise și cu asta, aproape renunțase. Lucra totuși intens, fără întreruperi mari. Îl observam. Într-adevăr, succesul lui Lucio Piccolo, i-a fost de bun augur, căpătase dintr-o dată o dorință aprigă să o vadă terminată. Se obișnuise să rămână zile și nopți în casă, să scrie. Eram singurul om căruia i se destăinuia. Îl priveam. Știam că mă va striga. Îmi va citi ceva Aștepta răspunsul meu Se temea. temea Simțeam cum arde, cum se grăbește Cum vrea cu orice preț Să recâștige timpul pierdut Seara Asculta vrăjit vechi Cântece siciliene Când începea să-mi citească Stam cu ochii închiși Prințul Salina În turnul lui Aproape de stele Meditând Prințul Salina rătăcind Prin immensa grădină cu florea palatului Cu veșnica lui umbră câinele Bendico Urmărindu-l Străbunicul lui Da Da, străbunicul Și totuși El era prințul Eram sigură că el era Soțul meu Nu întotdeauna dar felul de a vorbi, de a deschide o poartă, de a-și chema copiii și privirea aceea tristă, pierdută de parte, spre câmpiile Siciliei, de unde se auzeau ca niște litanii, vechile cântece țărănești, erau ale lui. Îl regăseam aici, în ceea ce-mi citea și intram și eu odată cu el în atmosfera cărții. Murea. Cineva în jurul nostru Murea o lume Și simțeai cum o alta venea îndată după ea Și eu acolo, lângă el, în turn Doar aici, în turnul meu Aproape de stele În observatorul meu astral mă simt mai liniștit mai aproape de mine, eu cu mine însumi. Credincioase la întâlniri, cometele s-au obișnuit să se înființeze punctuale până la secundă ochilor mei. Și iată, cometele nu poartă solia unei catastrofe. Apariția lor dinainte cunoscută este, din potrivă, triumful rațiunii umane care se proiectează în tării și ia parte la sublima rigoare a cerurilor. La înălțimea observatorului de aici, de sus, atât de sus, Fanfaronadele unora, cruzimea celorlalți, se topesc într-o netulburată armonie. Adevărata problemă e să poți continua să trăiești viața spirituală în momentele ei cele mai sublime, cele mai asemeni morții. Murim. Morghe parazi. Nu. Nu suntem morbi, Nu suntem decât oameni. Trăim într-o realitate mobilă care încercăm să ne adaptăm, așa cum se mlădie algele sub loviturile Valor. Ați aflat? Premiul Strega va fi acordat anul acesta. Gepardul! Iar va relge pe scandalul! Gheopardiști își vor agita din o standardă e, Ce vor spune cei care i-au negat cărții Orice valoare artistică Cei care ca Enrico Falghi S-au îngrozit în fața monstruosității Pesimismului și nihilismului da, lui Salina da, da. Sau cei care l-au găsit inacceptabil Din punct de vedere moral Succesul cărții este de necontestat Știți ce a scris lui Aragon? Gepardul da, da. e ceva mai mult decât O carte foarte frumoasă E unul din marile romane al acestui secol Unul din marile romane de totdeauna și poate singurul roman italian. Formidant! Referindu-se la disputele cu privire la ținuturile și localitățile siciliene Descrise în carta lui Lampedusa, Luigi Russo notează Adevăratul ținut e desigur acela al poeziei care, după cum se știe, transcede locurile Iar uh, Giuseppe Stamati scrie... Principiile de Salina e reprezentarea fantastică a omului care, fiind ancorat în existența lui terestră prin singura forță a legilor biologice, nu poate decât să lunece spre disoluție și să cuteze moartea căreia sterele și planetele, așteptate cu răbdare de ghepart la ivirea fiecarei seri, îi sunt transparentul simbol poetic. Printre numele pomenite de către criticii ce s-au ocupat de capodopera lui Tomasii din Lampedusa, ca elemente de comparație sunt Balzac, Merime, da, Flaubert, da, da. Ciro, Faulkner și, desigur, Standal. De ce, desigur? Pentru că îmi amintesc ce îmi spunea soția lui. Cunoștea în original câteva din principalele literatură europene, îndeoseb cea franceză din secolul trecut și pe marii prozatori englezi. Printre manuscrisele lui am descoperit interesante eseuri despre autorii preferați, între care Lucru semnificativ, Standal ocupa locul întâi. Iar în locurile copilăriei mele, Lampedusa nota, am recitit zilele acestea, jumătatea lui iunie 1965, o carte a lui Standal, Henri Bruillard. Astăzi nu-i pot dezice pe cei care o socotesc a fi capodoper al lui Standal. E aici o fregezime nemijlocită de senzații, o vădită sinceritate, o minunată râvnă de a mătura straturile succesive ale amintirilor și de a surprinde esența. Și ce limpezime de stil aș vrea să încerc a face la fel Mi se pare de-a dreptul o datorie da. Trebuie să conchidem, deci, că Lampedusa e ucenicul marelui romancier Aragon imagina chiar o rudenie de Tancredi Falconeri și Fabriz del Dongo Poate că ar fi mai util să se remarce apartenența lor la aceeași familie de spirite Decât să se încerce a se detecta influența directă Mai util și mai aproape de adevăr iar acea melancolie a cărții, cum s-a spus și s-a consemnat de către toți criticii, nu e atât a unei clase care apune, cât mai cu seamă a timpului irreversibil, a vârstelor omului ce se succed ca niște anotimpuri proiectate fantastic. Lampedusa a plagiat Nu se poate, nu se poate. Gheppardul a ajuns pe banca acuzării Crezi într-adevăr că Giuseppe Magiore a povestit subiectul romanului său Setei mețo lui Lampedusa? Da, Ziarele sunt pline de acest scandal Abia așteptau un subiect atât de generos Profesorul universitar Gaetone Falțone din Palermo a citit întâmplător romanul Setei mețo, Apărut în 1952 într-un tiraj Bine, dar cartea nu s-a bucurat de nicio popularitate exact. Confruntând nicio popularitate. textul celor două romane Falțone afirmă că atât în primul cât și în al doilea Eroul se numește Fabricio, Și că cei doi tineri, nepoții prințului Și unul și altul Au luptat alături de Da, Dar da, atât în primul cât și în al doilea roman Acțiunea se desfășoară în Sicilia Și îmbrățișează aceeași epocă Dar de ce Totuși abia în 1962 Și-a amintit Profesorul Falzone că cel puțin Cu 10 ani înainte ar fi discutat Cu Lampedusa despre o temă Care a devenit apoi similară Sub pana a doi scritori Și de ce a tăcut în 1958 Când a apărut postum Opera lui Lampedusa Toți denigratorii însă uită Că Lampedusa și-a scris amintitul Personale subtitlul Locurile copilării mele, în care există evocări uimitor de asemănătoare cu pasaje din Ghepardul, evocându-strămoșii la impedă aproape că a creionat literar personajele romanului său de mai târziu. Calomni! Argumentul esențial în favoarea autorului ghepardului, care va închide măcar pentru un timp. A polemici este însă acesta. În vreme ce cartea lui Major, Sete Emezzo, este o relatare seacă. Așa este. Acuzând lipsa de talent literar și compoziție, opera lui Lampedusa poartă amprenta unui scriitor cu un stil format, un mare artist. Așa. Acum pot să mi încep articolul. Succesul cărții a fost vertiginos chiar de la apariția ei în noiembrie 1958. În Italia a apărut până acum în 100 de ediții. Nu se știa mai nimic despre autorul care murise fără a fi asistat la triumful său. Misterul a început să fie dezlegat. Până ieri necunoscut un prins poet plimbându-se printre trandafiri și meditând nostalgic la trecutul strămoșilor. Giuseppe Tomasi, duce de Palma și principe de la descinde dintr-o veche nobilime siciliană care își pierde genealogia spre începuturile evului mediu. Născut la Palermo în 23 decembrie 1896, își urmează studiile până în anii Primului Război Mondial când pleacă să lupte ca ofițer pe frontul german. Cade prizonier și internat în lagărul de la Posen. Încearcă să evadeze, izbutește la a doua tentativă, rămânând în cadrele armatei până în 1925, când demisionează, retrăgându-se la proprietățile strămoșilor săi insulari. Dictatura lui Mussolini a detestat-o și a căutat să se izoleze și mai mult de orice contact cu oficialitatea. A făcut îndelungate călătorii în Anglia, în Franța, în Letonia, de unde își originea paternă soția lui Alexandra wolf -Tommerze. Singura activitate publică în anii după al doilea război mondial a fost aceea de președinte al Crucii Roșii din Sicilia. În fond, îndelebnicirea lui de căpetenie era literatura. Marea putere de captare ce face ca ghepardul să fie mai mult decât un roman istoric se datorează și naturii lui de poem liric, de elegie meditativă. Dar dincolo de lămâi și migdali, de cântecele grave ale amorgurilor siciliene, pe fondul întunecat al câmpiei cotropite de arșiță și al ferestrelor mici tăiate în piatră, prin care răzbat cântece și murmuri aproape stinse, se detașează lumina bizară a unor focuri aprinse pe dealuri, A unor șoapte de taină, Din când în când lucind în lumina flăcărilor sevile carabinelor vechi și a lungilor săbii, Și eco al frământărilor acestea de furnicar Gata să se deslănțuie, Trece printre ei ca un mit Numele lui Garibaldi. Dar încredi, ce-ai mai unăltit noaptea trecută? Ce-am mai unăltit? Absolut nimic Am stat cu prietenii. O noapte sfântă De neuitat Am privit focurile de pe colni. Dar ce cu tine? De ce te-ai îmbrăcat așa? ce e asta? Vrumbal bal mascat în zor de zi? Hainele astea de soldat care... Lecțiune, Plec peste o oră Am venit să-mi o rămas bun. Un duel? Un mare duel, unchiule Un duel cu regele Plec în munți, acolo, nu spune nimănui Să pregătesc lucruri mari, unchiule, și eu nu vreau să stau acasă De-altfel, dacă aș rămâne mare, agățar mai decât Tancredi, am văzut cândva în grădină un soldat mort Atât de frumos, atât de tânăr Nu se poate, Tancredi Hotărârea mea e luat Ești nebun, băiatule, să te înhăitesc cu oamenii aceea Un falconeri trebuie să rămână cu noi de partea regelui Care rege, unchiule, care rege Uncle, dacă vrem ca totul să rămână cum e, trebuie mai întâi ca totul să se schimbe, e clar? La revedere! Pe curând! Mă voi întoarce cu tricolorul! Stai! Stai! Așteaptă, te grele! <susă> bani! Îmi dai bani, unchiule! Poftim acum mai sprijin și revoluția! Mulțumesc, Țione! Și pe curând! Poemul de lung răsunet al lui Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Gepardul, este un roman prin excelență al Sudului. Toate aspectele problemei meridionale sunt prezente în el și mai cu seamă cel istoric, el evocând anii expediției lui Garibaldi în Sicilia. În anul 1860, Italia se constituise ca stat independent, reunind în jurul Piemontului provinciile liberate din Nordul și centru peninsulei. Sudul este parcă o altă Italie. Pentru a-l integra statului național, el trebuia smuls burbonilor cu forța armelor. Voluntarii lui Garibaldi, care debarcă la Marsala și străbat Sicilia, sunt cei din tine care privesc acest pământ cu ochii uimiți ai italienilor din nord. Contactul direct cu pământul acesta și cu locuitorii lui. Avea să le descopere garibaldinilor realitatea dureroasă și îngrijorătoare, fără a atrage totodată înțelegerea acestor situații și nici dorința remedierilor esențiale. În amintirile sale despre expediția celor mie, Giuseppe Bandi nota starea de înapoiere a sicilienilor și denunța superstițiile și ignoranța întreținute de tirania borbonilor și de preoțime. Țăranii întâlniți pe drumurile insulei rămân apatici și străini luptei în curs, neînțelegând ușor scopurile ei." Iar Garibaldi exclama revoltat și îndurerat. Vina pentru stare de mizerie a sicilienilor revine stăpânirii corupătoare a catolicismului, a concepției străine și guvernărilor tiranice, care s-au succedat de-a lungul secolilor și care au căutat doar să jupoaie pe locuitori și să-i mențină în ignoranță." Progresul redus al Sudului în momentul de față nu se datorează incapacității populației, căci napolitanii și sicilienii nu sunt inferiori niciunui popor în ce privește inteligența și curajul individual. Și el este doar efectul unui trecut îndelungat de împilare. Iată în memoriile lui Garibaldi, revăzute și completate de Alexandru Dumas, tatăl, portretul eroului de la Marsala. Un om de statură mijlocie, cu obrazul ars de soare, dar cu liniile de o antică. Stătea pe calul lui, așa de calm și de sigur, de parcă s-ar fi născut călare. De sub pălăria cu boruri mari, cu un găetan îngust, împodobită cu o pană neagră de struț, îi se revărsa o claie de păr. O barbă roșie îi acoperea toată partea de jos a feței. Peste cămașa roșie avea aruncat un poncio american alb, căptușit cu roșu ca și cămașa. Statul său major purta bluză roșie. Mai târziu, toată legiunea italiană adoptă această culoare. În spatele său galopa soldatul care avea grijă de calul lui, un negru vânjos îmbrăcat cu o mantie roșie, înarmat cu o lancie cu fanion roșu. Toți cei din jurul lui purtau la cingătoare pumnale și pistoale frumos lucrate. Fiecare avea în mână un bici din curele de piele de bivol. Pe acest fond de neliniști și de desfășurări de evenimente care încercau să aducă o schimbare sudului, se profilează figura eroului lui Lampedusa, prințul Salina. Ghepardul este un poem fastuos al declinului nobiliar. Protagonistul, coborător al celei mai vechi aristocrații siciliene, Constată cu ironie ascensiunea unei noi burghezii, dar deși o disprețuiește, el nu se va împotrivi căsătoriei dintre nepotul lui și fica primarului parvenit. Amândoi își dau seama că privilegiile clasei lor vor rămâne neatinse dacă ei vor ști să se alăture oamenilor noi. Figura prințului nu rămâne pentru autor numai un motiv biografic ci constituie elementul catalizator pentru a prezenta imaginea unei epoci care a văzut agonia a regimului burbonic. Eforturile clasei nobiliare siciliene de a îndrepta spiritul revoluționar într-o direcție monarhic-burgheză, pentru a-și păstra privilegiile, latifundile, însă și existența sa, care a văzut ascensiunea noii clase conducătoare rapace și lipsită de scrupule. Lui Salina nu-i rămâne astfel decât să se refugieze în trecut, idealizându-l, socotind că propriei clasă, deși în descompunere, rămâne depozitara virtuților de noblețe, de bun gust, de finețe. Odată respinsă lui Garibaldi, Lampedusa urmărește frenezia ascendenței noii clase trăsăturile ei de rapacitate, de violență egoistă. Sta la malaria. A fame, ochi Din noi, la donna fugata ne draga. Trei luni să de Palermo, dar acum, după câte s în Sicilia, Oamenii vor fi tot atât de devotaţi ca şi înainte. Vom vedea? Da, da, de obicei. Ah, da. Iată-vă din nou venit la cuibul strămoșilor Salina. De pe zidul leopardului, vă salută și vă străbite ați emoție ne cuprinde când vedem alături de excelența voastră pe eroul nostru, de aristocratul liberal Bartolinii, mai alături de Rosalino Vino, am fundat planțele și pe Don Calogero se dara Patricolore nu nouuta E dar primare, e noul primar la dona fugata Voi cine ar fi Se pello Se privește ce multe iubesc oamenii de aici Pe tancredii S-au strânsuți în jurul lui Calogero! un l e l e l e l e primar. Bravo, bravo. Prietni din Palermo, mai lucruri bune despre dumneavoastră. E o mare cinste pentru mine să fie cu pe dumneavoastră. Don Calogero, vă invit la cină. Neapărat doresc să veniți și, bineînțeles, și cu soția domnei tale. O excelență. Nici nu poate să există o mai mare bucurie pentru mine. Voi veni neapărat. Soția mea însă nu va putea răspunde invitației dumneavoastră. Vă cer scuze în numele ei. E suferindă și doctorii au hotărât să stea neapărat în da. casă." O regret spus de mult că nu voi avea prilejul să o cunoscă, don Calogero." Dar dacă excelențele lor îngăduie, voi veni cu Angelica, fica mea, ah. care de o lună întreagă nu vorbește decât de bucuria de a le fi prezentată, ah. acum că s-a făcut mare." O, oh, bineînțeles, domnul Calogero." Vă mulțumesc." Bineînțeles. Și poftește și dumneata, don Cicio." Și dumneata Don Ginestra și Toto Jambo Vom fi fericiți să -i avem pe toți în jurul nostru Pe toți prietenii noștri din Dona Ficata. Vă așteptăm! Va Deși demne de dispreț pe această nouă clasă, apărută îndată după înfrângerea lui Garibaldi, prințul, coborând o clipă din stele și nostalgii, o socotește tocmai bună pentru a altoi cu sângele și finanțele ei viguroase trunchiul vlăguit al clasei ce scăpăta. dar are în fața lui un mare viitor. El ar putea fi port-drapelul unui contraatac pe care nobilimea sub alte uniforme, l-ar putea îndrepta împotriva noi o sociale. Pentru asta nu lipsește decât un lucru. Banii ca să-și cumpere voturi, banii ca să-și ungă legătorii, banii ca să ducă trai și casă pe picior mare spre a lua ochii lumii. Casă mare. Conceta cu virtuțile ei pasive ar fi ea în stare să-și ajute soțul ambițios și strălucitor să urce lunecoasele trepte ale unei noi societăți, timidă, modestă și retrasă cum e? Conceta rămâne întotdeauna aceeași, o frumoasă fată de pension, o ghilea de plumb de piciorul bărbatului ei. Sperăm că vara s-a sfârșit și că în cele din urmă va veni ploaia. Pământul Siciliei e prea ars de secetă. Da, da, a început ploaia. Tancredi, nepotul prințului Salina, se căsătorește fără nicio ezitare cu Angelica Sedara, frumoasa fică a primarului din Dona Fugata De toate îmi vorbești, don Ciciu, de mame sălbatice, de bunici mirosind de bălegarda, nu și de ceea ce mă interesează Vă interesează chiar atât de mult? Da Păi atunci... Uh, să vă spun de... de... domnișoara Angelica Da, domnișoara excelență, nimic de spus Spunea singură destul Ochi, pielea, minunata ei frumusețe Se văd de la sine și farmecă pe toată lumea Îmi pare că și uh, don Tancredi Sau mi-e gândul prea îndrăzneat Hai, vorbește, vorbește în ea e toată frumusețea mamei Fără mirosul de bălegar al bunicului Și deșteaptă pe deasupra Ați văzut-o cum ăști câțiva ani Petrecuți la Florența Au fost de ajuns ca să o schimbe E o adevărată doamnă acum O doamnă desăvârșită când s-a întors de la pension Era o încântare să o privești Cu buclele ei negre, cu ochii Cu picioarele, cu pieptul ei Oh, oh, nici pomeneală De miros de bălegar Ce arșeafrul ei trebuie să aibă Parfumul paradisului Totulește-te, don și ajunge Iertați-mă, excelență, am crezut că Am acasă o scrisoare a nepotului meu Care mă însărcinează să cere în numele lui mâna domnișoarei Angelica oh de-acum înainte vei vorbi de ea cu tot respectul. Ești primul care afli vestea. Mâine vine la mine taică să și fiindcă ești prea vorbăreț, te închid în sala de arme ca să fiu sigur că nu o să mai știe nimeni. Nu-ți dau drumul decât după vizita lui Don Calocero. Nu vreau să se audă nimic până atunci." Dar asta e ce o porcărie!" Un nepot al excelenței voastre nu trebuie să se însoare cu fata uneia din dușmanii care veșnic v-au cu picioarele A încercat să o prindem mreje cum credeam eu era un act de cuceritor Dar așa așa e o predare fără condiție, sfârșitul falconerilor și chiar al neamului Salina Don Ciccio, Don Ciccio, cu această căsătorie nu se sfârșește nimic, ci începe totul Dar cum e posibil de, de necrezut? Ah, nu, no, nu! No. Sărurile, sărurile! Mă neapuși! Ah, tancredi, credi. Potolește-te odată! Descrisoarea asta mi-era frică și mie. De când a plecat credi așteptam diligență cu teamă. Dar realitatea e realitate! Nepotul meu mă roagă să cer pentru el... Lui Calogero, mâna angelică. Și eu, eu, eu care speram să o ia pe concetă. Ah, un trădător ca toți liberalii de teapa lui. Întâi l-a trădat pe rege, acum ne trădează pe noi. Asta cu mutra lui prefăcută cu, cu vorbele lui pline de miere și faptele încărcate de venin. Nu le-am suferit niciodată pe filchizonul ăsta. Numai tu să ai pierdut capul din cauza lui. Și acum acum are și neobrăzarea să te însărcineze pe tine. Unchiul lui, principele de Salina Tatăl ființei pe care a înșelat-o Să aduci nedemna lui Cerere în fața unui pungaș Tatăl acestei cocote Dar tu să nu faci asta, Fabricio. Să nu faci asta, tu n-ai să o faci Nu trebuie să o faci Stelucia, nu mai spune draga, tu te prostii Nu știi ce vorbești Angelica nu-i deloc o cocotă O să devină, poate... Deocamdată, însă, nu-i decât o fată ca toate celelalte, mai frumoasă decât altele și care vrea doar să se mărite bine. Probabil că e și puțin îndrăgostită de Tancredi, ca toată lumea. Concetei Tancredi nu i-a făcut niciodată nimic și, pe urmă, nu-i deloc un trădător. Se adaptează vremurilor. asta e tot. Și tu știi asta tot atât de bine ca și mine, scumpa mea, stelucia Oh, uh, ce neobrăzare, ce neobrăzare Și pe urmă nu vreau, țipe în casa mea, în camera mea, în patul meu Niciun fel de o să faci sau nu o să faci Eu hotărăsc aici și am și hotărât când tu nici nu gândai hm? Și cu asta gata Acum să dormim, destul Ce s-a hotărât, s-a hotărât Noapte bună, stelucia în interioarele somptoase ale casei princiare, familia Sedara aduce încă de la prima vizită violența unor maniere vulgare, care sunt însă iertate la însușirea posesiunilor mobiliare a averii intrate în discuție cu prilejul stabilirii zestrei. Don Calogero, Excelență. dragostea ce unește pe acești doi tineri e baza întregii lor vieți. Oh. E singura temelie pe care se poate înălța fericirea lor viitoare. Excelent. Punct. Asta o știm. Dar noi, oameni în vârstă, oameni încercați, avem datoria să ne ocupăm și de alte lucruri. N-are rost să mai spun cât de ilustră e familia lui Tancredi Falconeri. Știu, Excelență. Știu. Și mă bucur din toată inima că voi fi aproape de nepotul dumneavoastră ca să-i fiu așa cum îi sunt și îngerului meu, un adevărat tată. Pentru fica mea, eu întotdeauna am visat să... Însă, domnul Calogero, da? dacă e deprisos ați vorbit de vechimea casei Falconerii, e din nenorocire și mai inutil ați spune, pentru că sunt sigur că știi că actualele condiții economice ale nepotului meu... Ha. Întinsele moșii din jurul mazarei, livezile de fistic de la Ravenusa, plantațiile de dus de la Olivieri, palatul de la Palermo, toate, toate s-au dus, după cum știi, don Calogero. <trui> Însă noi, ceștelalți, știm un lucru, că este probabil cu neputință să dobândești distinția farmecul unui băiat ca Tancredi, fără ca strămoșii lui să nu fi risipit o jumătate de duzină de mar la difundii. În Sicilia, cel puțin, cam așa stau lucrurile. Mm. E un fel de lege a naturii, de felul celor care hotărăsc cu tremurile și seceta. Dragoste, excelență, dragoste e totul și eu știu asta. Dar sunt un om de lume și vreau și eu să joc cu cărțile pe față. N-ar mai avea rost să vorbesc de zestea fetei mele. Ea e sângele inimii mele și catul printre măruntaile mele. N-am cui să las ceea ce am, ci al meu, e și al ei. Dar e just ca tinerii să știe pe ce se pot bizui imediat. Prin actul de căsătorie voi da fiicei mele cele 644 salme ale moșii de la sete soli, adică 1010 hectare, cum se spune astăzi, toate cu grâu. Pământuri de primă calitate, zvântate și proaspete. Și 180 salme de vie și măslini la Gibil dolce. De ziua anunții voi îmâna ginerului 20 de saci de pânză cu 10.000 de uncii fiecare. Eu rămân cu mâinile goale. În 1962, Lucchino Visconti aducea pe ecran tulburătoarea lume din ghepardul. Drama prințului Fabrizio di Salina care privește cu luciditate crepusculul clasei sale, precum și ascensiunea vertiginoasă a unei burghezii rapace, dornice de afirmare politico-socială, constituie pentru Visconti un excelent prilej de a evidenția contradicția istoriei risorgimentului sintetizată într-o replică reluată de-a lungul filmului. Uncle, dacă vrem ca totul să rămână cum e, trebuie mai întâi ca totul să se schimbe, e clar? Interpretul principal al filmului, Bart Lancaster, declara într-un interviu Un personaj straniu, poetic, meditativ, îndrăgostit de stele De când am interpretat rolul lui Salina, iubesc și mai mult cerul înstelat deasupra lumii Minunat! Un personaj parcă scris pentru mine, Angelica În scena balului, dansând cu prințul Salina, am plâns Spunea Claudia Cardinale, neuitata interpretă lui Sedara, jucând alături și de Alain Delon, interpretul rolului Tancredi. Oh, tancredi! N-aș avea curajul să merg singură prin toate aceste încăperea reparatului. E frică! Mă răpăcesc! Sunt undeva departe! Parcă tot am fugit de frica umbrelor. Nu-mi place aici. Draga mea, Angelica, tot ce e aici, tot, îți va aparține nu te speria. nu nimic. Doar un cegai și-ntunerici. Și frica! Frica, frica. cu mine. Iată aici alte taințe. Un paturiaj. O fereastră mică prin care abia pătrunde lumina zilei. Angelica. Să rămânem aici. Nu-ți fie frică. Să rămânem aici. Or să ne caute. Ne rătăcim. Nu mai știm să ne întoarcem în apă. Bada, bada, bada. Angelica, te iubesc, Angelica. Te iubesc, ta încredi. Ne caută. Eu am Mai Stai. Contele Cavriaghi și... și Conceta. Conceta, Conceta nu. Ea nu strigă. E cu tăcerea și până. Ai iubit-o pe Conceta? Nu știu. Ea te-a iubit și te iubește. Eu sunt o intrusă. Venirea mea aici a răsturnat toate visurile de măreție, de sublimă ale unei verișoare pure, păstrătoare de tradiții de ghepard. Ghepardul, ghepardul... Emblema de orgoliu și neclintirea prinților de Salina! O, biata Conceta, câteodată mi-e milă de ea. E ca o umbră în La Napoli am avut chiar mușcări față de ea. De asta l-am și târta aici pe Cavriaghi, în care speram să găsească un locuitor al dragostei ei pentru mine. nu-l iubește. Cavriaghi un băiat frumos, bun un nume mare, Ferme bogate în frianță Dar ești torb, ești surd Pe tine te vrea Acum câteva clipe Am avut senzația că printre tablourile de aici E unul Din care mă priveau ochii concetei Acuzându-mă Dar tu existi, A? ești vie Și eu sunt viu, viu Hai să plecăm din labirintul ăsta de umbre Hai. Acum mi se face și mie fric Vino ei, conțetă, opreste-te! Și spăl pe făsă! Și în acest timp, prințul, invitat să accepte un titlu în guvernul pe care îl detesta, va refuza cu eleganță. O, oh, te rog, șovelie, să mai ierți. <laughs> M-am lăsat fura aceste gânduri și poate te-am plictisit. Să ne întoarcem la subiectul nostru. Sunt foarte recunoscător Guvernului că s-a gândit la mine Pentru senat și te rog să exprim Sincera mea gratitudine ah. Dar Nu pot accepta ah. Sunt un reprezentant Al vechii clase Inevitabil compromis Cu regimul burbonilor Aparțin unei generații nenorocite Încălcând pe timpurile vechi Și pe cele noi Și care se simte prost în amândouă. Mai mult, așa cum ai și observat, sunt om lipsit de iluzii. De tineri aveți nevoie acum, de tineri dezghețați, deschiși la minte, pentru care lucrul de căpetenie să fie mai degrabă. Cum și nu atât pentru ce acționează? Abil în arta de a tempera bine precizatul lor interes particular, cu unele vagi de aror publice. Pot să îngădui să-ți dau un sfat pe care să-l transmiți superiorilor dumneavoastră? Bineînțeles, Bineînțeles prințes. Și sunt sigur că va fi ascultat cu toată considerație. Da. Dar încă mai sper că în locul unui sfat veți binevoi am da un consimțământ. Aș vrea să sugerez un nume pentru Senat. Cel al lui. Calogero Sedara. Sedara, omul dovedește forță, atitudinea lui în timpul crizei din mai, mai mult decât reproșabil, a fost foarte utilă, ei steți, simte prezentul, știe când să acționeze și când să se oprească la timp, iată omul care vi se potrivește, dar grăbiți-vă, am auzit că vrea să-și depună candidatura la cameră ce spuneți, mă întristează Clima poate fi învinsă Amintirea tristelor o cârmuier din trecut se șterge Sicilienii vor voi să-și îmbunătățească soarta Dacă oamenii cinstiți se dau la o parte Calea va rămâne deschisă oamenilor fără scrupule Fără perspectivă ca sedara Și toate vor fi iarăși, ca mai înainte <gântu -i> Pentru încă multe veacuri Ascultați-vă conștiința și nu orgolioase de adevăruri pe care mi le-ați spus. E târziu, și vede. E timpul să ne îmbrăcăm pentru cină, să mergem. Noi am fost gheparzii, lei, cei care ne vor lua locul, vor fi șacalii. Martor, atent? de o ascuțită luciditate al acestui proces istoric de destrămare a feudalismului, de părăsirea scenei istorice de către clasa nobililor, principele Salina înregistrează cu precizie de savant toate complexele fenomene ale acestui declin, involuția materială și morală a clasei sale, înlocuirea ei de către burghezia avidă de câștiguri. Sunt ultimul Salina. Urmără prințul privind pentru ultima oară stelele Pe marile porți căzute în paragină ale castelului de la Dona Fugata Blazonul familiei, ghepardul, a rămas singur, bătut de arșiți și ploi Ghepardul nu figurează de obicei printre animalele ce s-au consacrat ca simboluri heraldice Cum sunt leul și leopardul Naturalistul Bren spune în enciclopedia sa despre gheparzi. Expresia lor e tot aceea a felinelor, dar privirea blândă și pașnică, precum și ochii lor buni, lasă deja să transpară bunătatea câinelui. E pasiv și se mulțumește cu puțin. Nu suportă captivitatea și moare. Relație subtilă a lui Tomasi din Lampedusa când stabilește ghepardul ca simbol heraldic al eroului său. Numai. Doar acest trupistovit mi-a mai rămas. Sunt singur. Un naufragiat, furat de valuri pe o plută pradă curenților furioși. Am 73 de ani. Totalul celor pe care i-am trăit, pe care i-am trăit cu adevărat, ar fi Doi ani. Trei cel mult. Dar durerile, dar plictiseala. Câți ani să facă la un loc? E cineva aici? Da, vă recunosc. Conceta, Carolina, Tancredi și. Eu. Ea. E ea. Faceți-i loc. Ai venit? O, oh, tânăra mea doamnă! Am întârziat puțin. Mi-am luat costumul acesta cafeniu de călătorie, cu turniură largă. Îți place? Spune, îți place? E minunat. Și ce bine-ți stă pălăria de pai împotobită cu voală și bobițe de măcieș. Dragul meu, am venit. Hai! Faceți-mi loc, vă rog. Iertați-mă că vă incomodez, dar, dar trebuie să trec. Iubita mea, ființă dorită dintotdeauna, ai venit să mă iei? Da. Nu pot rămâne singură. Mi e dor de tine. Mi e dor. Dar tu ești atât de tânără și eu atât de bătrân. Dar ești tânăr, tânăr, tânăr. Ridică-ți voalea ta. Ochii tăi, ești frumoasă, sărută-mă, sărută-mă. Trebuie să plecăm, hai, trin la așteaptă. O, dar ești, ești, mult mai frumoasă ca în timpurile când prin ocean din observatorul meu te zăream în nemărginirile solare, te-am căutat. Ai dispărut. Mereu te-am căutat. Dar acum ești aici. Vin. Ați ascultat Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scenariu radiofonic de Titel Constantinescu. Au interpretat George Constantin, Adrian Pintea, Irina Mazanitis, Simona Bondoc, Anca Ledunca, Roxandra Sireteanu, Violeta Berbiuc, Ion Pavlescu, Ion Angel, Valentin Ritescu, Mircea Angelescu, Ion Punea, Nicolae Pomoje, Ion Siminie, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Răzvan Ionescu, Ion Chelaru, Aurelian Georgescu, Dan Bobe. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.